Траєкторія зниження вивела космоліт на новий курс відносно планети. Спочатку на південний захід, а потім на захід. Це мало гарантувати найбільшу безпеку при посадці. У пілотську кабіну долинув тужливий рев потривоженої атмосфери. Спочатку різкий і пронизливий, а згодом нижчий і все густіший. До цієї хвилини в інтересах наукових спостережень, але на превелике невдоволення капітана, Спуск відбувався по пологій траєкторії, гальмування було незначним, і корабель виконав багато обертів над планетою. Але як тільки він увійшов у повітряну оболонку братуся, швидкість стала різко спадати, зате поверхня планети немов стрибнула назустріч астронавтам. Крижані шапки зникли з очей, і тепер у полі зору раз за разом з'являлися в переміжку суходіл і вода. Пів планети було вкрито океаном, решту займав материк. Плоский, рівнинний, оперезаний з двох боків засніженими гірськими хребтами, наче порцелянова супниця з білими ручками. Він з кожним обертом дедалі повільніше проносився під кораблем. Більша частина океану в цей момент припадала на темний сектор, а решту освітлювало червоно-оранжеве світло Лагранжа-2. У промінні цього сонця Вода здавалася тьмяно-пурпуровою, хоча по ній там і тут були розкидані багряні блискітки. Їх ставало все рясніше – айсберги. Суходіл у цей час перебував у червоно-оранжевому та сліпучо-білому секторах. Тільки східне узбережжя захопило синьо-зелену смугу. Небувале видовище являв собою східний гірський хребет. Його західні схили набули червоних тонів, а східні – зелених. Космоліт швидко уповільнював свій рух. Він востаннє перелетів через океан, і ось нарешті посадка. Перші кроки на планеті були досить обережні й неспішні. Саймон прискіпливо роздивлявся детальні кольорові знімки братуся, зроблені з космосу. Він неохоче роздавав фотокартки іншим членам експедиції, і багато хто з них щиро пошкодував, що, залишившись у комфортабельному гідравлічному кріслі, позбавив себе втіхи побачити таке диво на власні очі. Борис Вернацький – мальовнича фігура в крикливому вбранні, щось тихо муркотів, схилившись над своїм газоаналізатором. «Можу вас повідомити, що ми перебуваємо приблизно на рівні моря», – раптом сказав він. «Якщо судити з показника «Ж». Тоді недбало додав, пояснюючи всім присутнім. Тобто, гравітаційної сталої. Більшість слухачів все одно цього не зрозуміла. Та він провадив. Атмосферний тиск близько 800 мм ртутного стовпчика, виходить відсотків на 5 вищий, ніж на Землі. З них 240 мм припадає на кисень, а на Землі лише 150. Непогано. Він, здавалося, чекав схвальних вигуків, але науковці вважали за краще утриматися від коментарів тим більше емоційних щодо відомостей з чужої царини. Вернацький вів далі. Звичайно, азот – нічого веселого, природа повторює себе. До наче трирічна дитина, яка засвоїла тільки один-два-три та й годі. Зникає всякий інтерес, коли бачиш, що планета, де є вода, завжди має кисневу азотну атмосферу. Така нудота аж щелепи зводить. Що там ще в атмосфері? роздратовано запитав Саймон. Досі ми почули лише про кисень, азот та ще послухали домашню філософію доброго дядечка Бориса. Вернацький відкинув руку на бильце крісла і цілком добродушно відгукнувся. «А хто ви такий? Невже начальник?» Саймон, для якого статус керівника означав трохи більше, ніж просте писання довжелезних звітів для бюро, почервонів і похмуро сказав. Які складники атмосфери, доктор Вернацький? Не заглядаючи у свої нотатки, Вернацький відповів. Водень, гелій і двооксид вуглецю – від 1% до 0,01% у спадному порядку. Метан, аргон і неон від – від 0,01% до відсотка у спадному порядку. Радон, криптон та ксенон від – від 0,01% до відсотка у спадному порядку. Цифри не дуже інформативні. Усе, що я можу витягти з них, так це те, що надра братуся можна уявити як перспективні щодо урану, що в ньому мало калію і тому не дивно, що в нього такі гарненькі крижані шапки.